Agonie și extaz, pista 12 Când Bertoldo apărut înfofolit în veșminte groase, arăta ca un spectru străveziu. Dar Michelangelo știa că trebuie să-i vorbească. Îi arătă siluetele pe care le modelase în lut și ceru voie să le copieze în piatră. No, filio mio!" Cârii Bertoldo gâjeit. Nu ești încă pregătit!" Ceilalți sunt și eu nu!" Mai ai mult de învățat, știu asta." Pațiența!" exclamă granacii. După ploaie, vreme bună." Capitolul 8 Ghimpi mulți îl făceau să sângereze. Bertoldo îl trudea mai rău ca oricând, îl urmărea cu un șuvoi neîntrerupt de critică. Oricât se străduia, Michelangelo nu izbutea să dobândească niciun cuvânt de laudă. Un alt punct dureros era faptul că încă nu fusese invitat la palat. Bertoldo îi striga. Nu, nu, modelajul ăsta e prea netezit. Când ai să vezi sculpturile din palat, ai să înțelegi că marmura cere să exprime numai cele mai puternice și mai adânci sentimente. Michelangelo gândi. Bine, atunci invita-mă să văd cu ochii mei. Când Lorenzo îl pofti pe bugiartinii la palat, Michelangelo se enfurie. Pe cine însă? Pe Bertoldo? Pe Lorenzo? Pe sine însuși? Nici el nu știa să răspundă. A fi lăsat deoparte însemna de fapt a fi respins. Se simțea ca măgarul care aur, dar se hrănește cu scaieți. Apoi, într-o zi rece, dar violent de luminoasă, de la sfârșitul lunii martie, Bertoldo se opri în fața unui model în lut, pe care Michelangelo tocmai îl terminase, după studii de semizei antici, jumătate oameni, jumătate animale. La palat a fost adus un faun de curând descoperit," spuse Bertoldo. L-am despachetat aseară. Sculptor grec, păgând fără îndoială." Ficino și Landino sunt de părere că datează din secolul al V-lea, înainte de Hristos. Trebuie să-l vezi." Michelangelo își ținu răsuflarea. Chiar acum ar fi cel mai bine. Hai să mergem! Traversară piața San Marco și o apucare în jos pe via larga. Bertoldo ridică șalul gros de lână înfășurat de două ori în jurul gâtului și îl potrivi până la jumătatea feței ca să-și ferească gura de frigul înțepător. Spre via Dei Gori, palatul medicii folosise drept fundație zidul celui de-al doilea hotar al orașului. Arhitectul Michelozzo îl terminase cu 30 de ani în urmă pentru Cozimo. Era destul de spațios ca să adăpostească o numeroasă familie de trei generații, constituind cârmuirea unei republici, conducerea unui negoț răspândit în toată lumea, un centru pentru artiști și învățați în vizită la Florența, o locuință combinată, Cămin, birou, centru de negoți, universitate, botega și galerie de artă, teatru și bibliotecă. Totul auster, cu simplitate maestoasă, specifică gustului familiei medicii. Nu există artă de proastă calitate în palat, spuse Bertoldo. Lucrătura în piatră îl umplu pe Michelangelo de încântare când se opri o clipă în via larga, cuprins de admirație ca să privească. Deși văzuse palatul de sute de ori, îi părea întotdeauna proaspăt și nou. Ce meșteșug iscusi dovediseră acești scalpelini. linii. Fiecare bloc ieșit în afară al parterului în stil rustic era cizelat cu măestria unei piese de sculptură. Suprafața prelucrată în fel și chip, cu calcaniolo, muchiile teșite, creau rotunjim dulce ale masei ce făceau parcă blocurile uriașe să cânte Și nu găseai două blocuri asemănătoare După cum nu se află două statui la fel de Donatello În blocurile grele se aflau prinse un șir de belciuge de fier De care vizitatorii își legau cai La colțuri erau suporturi mari de bronz În care noaptea se puneau torțe De jur prejur, palatul era încins cu o bancă înaltă de piatră pe care florentinii, sociabili din fire, puteau să stea la taifas sau să se încălzească la soare. Fiecare piatră a parterului rustic e atât de desăvârșită, rupse Michelangelo tăcerea, încât ar putea fi așezată pe un piedestal și expusă în logia. Poate, recunoscu Bertoldo, dar, după gustul meu, sunt cam prea masive. Fac ca întreaga clădire să aducă prea mult cu o cetățuie. Îmi plac mai mult blocurile de piatră egale, netede, de la al doilea cat și, încă și mai mult, pietrele în miniatură de la etajul al treilea, fiecare șlefuită ca o piatră prețioasă. Acestea fac ca palatul să devină mai grațios, pe măsură ce se înalță în spațiu. Nu mi-am dat niciodată seama, spuse Michelangelo, că arhitectura e o artă aproape tot atât de nobilă ca și sculptura. Bertoldo zâmbi cu indulgență. Giuliano da Sanialo, cel mai desăvârșit arhitect al Toscanei, ți-ar spune că arhitectura este sculptură, proiectarea formelor pentru a ocupa spațiul. Dacă arhitectul nu e și sculptor, tot ceea ce obține sunt ziduri împrejmuitoare. Dacă ai să duci lipsă de lucru, ai să proiectezi un palat în loc de o pieta. Colțul dintre via larga și via de gori. Era o logia deschisă, pe care familia medici o folosea pentru ospețe și festivități, prilej de distracție pentru florentinii curioși măcar să vadă ce se petrece acolo. Logia avea arcade minunate, înalte de 30 de picioare, cioplite din pietra forte. Aici veneau cetățenii, negustorii și oamenii politici să se sfătuiască cu Lorenzo, precum și artiști și cercetători, să discute planurile lor. Pentru toți se găsea un pahar de greco, vin alb, dulce, băutura ideală pentru bărbați și o felie de turtă în semn de bun venit. Intrară pe poarta masivă și ajunseră în curtea pătrată, cu câte trei arcade de fiecare parte, susținute de 12 coloane îndrăznețe, cu capiteluri împodobite cu motive decorative. Bertoldo, plin de mândrie, Arătă cu degetul către un șir de opt siluete în stil clasic, aflate între unghiul arcadelor și pervazele ferestrelor. Sunt făcute de mine. Le-am copiat după cameie antice. Ai să vezi originalele în colecția din Studiolo, lui Lorenzo. Sunt atât de izbutite încât lumea crede că aparțin lui Donatello. Michelangelo se încruntă. Cum putea oare Bertoldo să fie mulțumit când singur se situa atât de departe în urma maestrului său? Apoi privirea ei se îndreptă spre două dintre cele mai însemnate sculpturi ale orașului. David a lui Donatello și cel al lui Verocchio. Cu un strigă de bucurie se repezi să pipă e statuile. Bertoldo se opri lângă el, plimbându-și mâna încercată pe minunatele suprafețe de bronz. Am ajutat la turnarea acestei statui pentru Cozimo, menită să stea aici în mijlocul acestei curți ca să fie privită din toate părțile. Cât de tulburați au fost! De secole întregi nu mai pomenisem decât basoreliefuri sau siluete prinse de fundal. Acesta a fost primul bronz de sine stătător care a fost turnat în decurs de mai bine de o mie de ani. Înainte de Donatello, sculptura folosea doar la ornamentarea arhitecturii în nișe, porți, în stranele altarului și amvonuri. Donatello a fost primul sculptor în spațiu de la romanii încoace. Michelangelo privea cu gura căscată la David al lui Donatello, atât de juvenil și delicat, cu bucle lungi și piept feciorelnic, cu brațul gingași ținând o sabie uriașă, cu piciorul stâng îndoit grațios ca să pună talpa, încălțată într-o sandă deschisă, pe capul desprins de trupa lui Goliat. Era de două ore o minune, gândi Michelangelo. Odată pentru că turnarea bronzului izbutise până la dobândirea netezimea de sfârșit a satinului. Știa că o parte din acest merit îi revenea lui Bertoldo. Și, în al doilea rând, pentru că o siluetă atât de gingașă, aproape la fel de plăpândă ca a Contesinei, a putut să-l răpună pe Goliat. Doar o clipă mai rămase pentru studiul a trei sarcofage romane de sub arcade și a două statui reprezentând pe Marsias restaurate, până ce Bertoldo o porni în sus pe scara cea mare, spre capela cu freșcele lui Godzoli, de un colorit atât de strălucitor încât Michelangelo scăpă un țipă de uimire. Apoi, pe măsură ce Bertoldo îl ducea dintr-o încăpere întralta, alta, capul începu să i se învârte. Acolo se afla o adevărată pădure de sculpturi și o întreagă expoziție de pictură. Privirile aproape că nu mai percepeau și nici picioarele nu mai aveau destulă forță ca să-l ducă de la o piesă la alta sau să-i poarte tulburarea adâncă. Nu exista artist italian de valoare de la Giotto sau Nicola Pizano, să nu fie reprezentat. Marmur de Donatello și Desiderio da Setiniano, și Verocchio, bronzuri de Bertoldo. Picturi atârnau în fiece anticameră, coridor, salon sau o daie de zi a familiei, în birouri sau dormitoare. Sfântul Paul, Piața de la Signoria ale lui Masaccio, bătălia de la San Romano, lupta balaurilor și aleilor de Paolo Uccello, răstignirea de Giotto, pictată pe o masă de lemn, Madonna și închinarea magilor de Fra Angelico, nașterea lui Venus, primăvara, buna vestire ale lui Botticelli. Se aflau acolo pânze de Castanio, Filippo Lippi, Polaiolo și de mulți alții din Veneția și Bruje. Ajunseră în studiolo lui Lorenzo, ultima din șirul frumoaselor camere aflate la nobilul parter al palatului, cum mi se spunea, nu era propriu-zis biroul lui, ci o mică odaie de scris cu tavanul boltit, sculptat de Luca de la Robia, cu pupitrul lui Lorenzo lângă peretele din fund, sub rafturile care cuprindeau comorile lui. Bijuterii, camee, mici basorelie, furi în marmură, vechi manuscrise cu înflorituri, o cameră plăcută, încărcată, făcută mai mult pentru desfătare decât pentru lucru, cu măsuțe pictate de Giotto și Van Eyck, cu bronzuri antice și cu un hercule gol deasupra căminului, cu mici capete de bronz înșirate pe policioarele de deasupra ușilor și cu vaze de sticlă cu modele de ghirlandaio. Ei, ce zici? întrebă Bertoldo. Nimic, tot, mintea mi s-a oprit în loc. Nu-i de mirare. Iată și faunul care a sosit ieri din Asia Mică. Ochii lui vorbesc despre timpul petrecut în desfătări carnale. Cred că a fost primul strămoș al florentinilor. Acum o să te las singur câteva clipe până mă duc să iau ceva din camera mea. Michelangelo se apropie de faun și se trezi privind în adâncul unor ochi lucitori lacomi. Lunga-i barbă era pătată de parcă vărsase vin roșu în toiul chefului. Era atât de intens de viu încât părea gata să vorbească, deși zâmbetul lui, pervers, buzele și dinții nu mai erau vizibile. Michelangelo își trecu vârfurile degetelor peste gura căscată, căutând urma de dar ea dispăruse. Dădu capul pe spate și râse de răsună ecoul în camera de piatră. Sângele porni din nou să-i alerge cu iuțeală prin vine. Ți-ai pierdut gura lăudându-te cu aventurile tale poznașe!" Îi strigă faunului Apoi luă o hârtie de desen Și o cretă roșie din sân Se așeză în partea opusă a camerei Și se apucă să-l schițeze, Punându-i de la el buze Dinți și o limbă obraznică Așa cum își închipuia Că fusese cioplite de sculptorul grec Cu 2000 de ani în urmă Simți pe cineva lângă umăr Apoi un parfum slab Îi gâdile nările Se răsuci brusc Trecuseră multe săptămâni de când nu o văzuse. Trupul ei, atât de plăpând, ocupa un volum neînsemnat în spațiu. Ochii ei inmenși înghițeau restul trăsăturilor palide, delicate, topindu-le parcă în apele calde ale pupilelor cafenii. Era îmbrăcată într-o gamura albastră, tivită cu blană castanie. Pe bluză și mâneci avea aplicații de steluțe albe. În mână ținea o copie de pergament în limba greacă a discursurilor lui Isocrates, rămase nemișcat, înghițit ca și ea însăși de ochii ei. Michelangelo, cum putea afla atâta bucurie la simpla pronunțare a unui nume pe care l-auzea toată ziua fără pic de emoție? Contesina, studiam în camera mea când am simțit că se află cineva aici. Nici nu îndrăzneam să sper că te voi vedea. «Bertoldo m-a adus să-mi arate operele de artă. Tata nu vrea să mă mai lase să-l însoțez la grădină până la primăvară. Crezi oare că o să mor? Ai să trăiești și ai să dai naștere la o mulțime de fii. Obrajii i se îmbujorară. «Sper că nu te-am jignit!» o întrebă scuzându-se. Ea negă din cap. «Mi s-a spus că ești un om deschis!» Se apropie cu un pas sau doi de scaunul lui. Când sunt lângă tine, mă simt puternică. De ce? Când sunt lângă tine, mă simt amețit. De ce? Iară se încet cu un chicotit vesel. Duc dorul grădinii. Grădina ați duce dorul. N-aș fi crezut că a băgat de seamă. A băgat de seamă. Ardoarea cuprinsă în vocea lui o făcu să-și ferească privirea. Cu lucrul cum merge? Non ce male. Nu ești prea vorbăreț. N-am de gând să mă fac orator Atunci ar trebui să-ți acoperi ochii Dar ce spun ei? Lucruri care îmi plac Atunci spune-mi le și mie Nu port oglindă la mine Ce știm despre alții e taina noastră? Se simți descoperit umilit pentru că dezvăluise un sentiment pe care nici el nu-l putea defini Se aplecă asupra desenului Acum trebuie să lucrez Ea bătut din picior Nu se vorbește astfel cu o medici. Furia îi izbucni în ochi, turburându-le transparența până la întunecare Apoi, un zâmbet abia vizibil își făcu apariția N-ai să mai auzi asemenea cuvinte prostești de la mine? Nu importa, am și o gamă mea proprie Îi întinse mâna era micuță, cu degetele fragile ca niște păsărele În palma lui aspră puternică Își dădu seama că nu trebuie să o strângă După o clipă simți freamătul fierbânțea la mâinii ei Apoi, cum îl scutură voinicește, cu o strângere puternică Adio, Michelangelo! Adio, Contesina! Spor la lucru! Grație mile! Și dispăru pe ușa biroului tatălui ei Lăsându-i în un parfum slab, dar în mână un clocot al sângelui, de parcă ar fi lucrat cu o daltă de fier suedez foarte bine echilibrată. Așternu creta roșie pe hârtie. Capitolul nou În noaptea aceea se zvârcoli și se răsuci fără somn. Primul lui an la grădină se apropia de sfârșit. Dacă Lodovico se va duce la Lorenzo? așa cum amenințase și va pretinde să-i dea drumul fiului său. Va fi oare Lorenzo dispusă să se împotrivească unei respectabile familii florentine? Pentru un ucenic pe care niciodată nu-l băgase măcar în seamă? Simțea totuși că, pur și simplu, nu va putea să plece înainte de a pune măcar odată mâna pe o bucată de piatră. Nu mai putea îndura această nepotolită foame. Sări din pat și, la lumina lunii, se îmbrăcă în grabă cu gândul să ajungă la Setiniano, în zori, și să-și petreacă ziua plin blocuri și coloane de pietra serenă. Dar, după ce coborâ în fugă, fără zgomot, treptele în spirale ale casei până jos, în via de Bentacordii, se opri brusc. Se văzu deodată pe sine lucrând cu scalpelinii în fundul grădinii, unde se depozitau toate pietrele. Revăzu în minte mai ales una, o bucată de marmură albă nu prea mare, zăcând în iarbă la mică distanță de blocurile pentru construcție. Își dădu seama că acea bucată avea tocmai mărimea potrivită pentru sculptura pe care o visa. Un faun ca acela al lui Lorenzo, din Studiolo, dar un faun al său propriu. În loc să o pornească la stânga și să meargă înainte pe strada ce mărginea șanțul de apărare al orașului, Către câmpul deschis Coti spre dreapta mersă pe via dei Benci Cu minunatele ei palate bardi adormite Până la poarta înaltă de lemn Din zidul orașului Se lăsă identifica de strajă Trecu peste ponte ale Grație Urcă spre ruinele forului Belvedere Și se așeză pe un parapet Cu apele râului Arno Licărindu-i la picioare Florența Luminoasă în clarul de lună Atât de aproape de parcă simțea că ar fi putut să atingă signoria sau domnul cu degetele, ofereau o priveliște de o frumusețe atât de uimitoare încât își ținu răsuflarea. Nu era nicio mirare că tinerii florentini își închinau romanțele orașului lor, cu care nicio fată nu se putea măsura. Toți florentinii adevărați spuneau, Nici când nu voi putea trăi departe de priveliștea domnului." Lui?" Orașul îi apărea acum ca o masă compactă de pietra serena, străzile tăiate de-a lungul cu o mistrie de zidar, părând niște râuri întunecate, piețele pietruite strălucind albe în lumina lunii. Palatele stăteau de veghe cu două caturi mai înalte decât casele modeste strâns îngrămădite în jurul lor, străpungeau cerul auriu lăptos, săgețile de la Santa Cross, Santa Maria Novella, sau măreața țâșnire de 300 de picioare a signoriei Marele dom roșu al catedralei Micul dom alb scânteietor al baptisteriului Desăvârșirea nobilă a campanilei roz Alcătuiau un mic grup deosebit Totul înconjurat de zidul orașului Presărat cu turnuri și turnulețe Acolo sus, plimbându-și privirea asupra orașului său atât de drag Înțelese ce avea de făcut. Luna începea să se cufunde înapoi a dealurilor. Ultima pâclă de pulbere luminoasă cenușie se așternu pe acoperișurile caselor și curând se topi. Discret, spre răsărit, lumina zilei își vestea ivirea, apoi izbucni de parcă soarele gelos, dăduse târcoale dincolo de orizont, așteptând doar un semnal ca să se năpustească asupra văii arnului, și să pună pe fugă magia mistică a clarului de lună Cu dovada zdrobitoare a mai mari sale puteri de a lumina Încălzi și dezvălui totul În susul râului, cocoșii începură să cânte prin fermele de pe malul lacului mlăștinos Străjile de la poartă vestiră prin strigăte deschiderea porților greu zăvorite Își croi drum pe deal în jos, merse de-a lungul râului spre Ponte Vechio podul cu tarabele măcelarilor pe care ucenicii somnoroși tocmai le deschideau și-și urma drumul spre piața San Marco și grădină. Se duse drept la blocul de marmură din iarbă, dincolo de noul șantier de construcție, îl lua în brațe clătinându-se sub greutatea lui, îl purtă pe potecă până în fundul grădinii. Acolo potrivi un trunchi de pom retezat cu ferăstrăul și așeză cu grijă blocul de marmură deasupra. Știa că n-are voie să se atingă de această marmură, că în acest schip, cel puțin indirect, se revolta împotriva autorității din grădină, răsturna disciplina de fier instaurată de Bertoldo. La urma urmei însă, era oricum pe cale să plece dacă lui își spunea cuvântul. Și dacă Bertoldo avea de gând să-l înlăture, să se întâmple asta măcar în fața unei sculpturi, motiv pentru care fusese adus de altfel acolo. Mângâie piatra cu mâinile, căutându-i contururile ascunse. De un an încheiat nu atinsese măcar odată un bloc alb de marmură statuară. De ce oare, se întreba el tremurând, să închinui de astfel de simțământe? Pentru el, marmura albă, lăptoasă, era o substanță vie, însuflețită, care simțea, pricepea, judeca. Nu-și putea îngădui să nu fie la înălțime. Ce simțea el nu era teamă, ci venerație. O voce untrică i șoptea. Aceasta este dragostea." Nu era înspăimântat, nici măcar uimit. Recunoștea că e adevărul adevărat. Era nevoia primară ca dragostea lui să fie împărtășită. Marmura era eroul vieții lui. Nu trăise cu adevărat până în această clipă, când mâinile lui calde, drăgăstoase, mângâiau marmura, fiindcă acesta era idealul vieții sale, să devină sculptor de marmura albă, nimic mai mult, nimic mai puțin. Luă uneltele lui Torigiani și se apucă de lucru, fără desen, fără model de ceară sau lut, fără să facă măcar semne cu cărbunele pe învelișul dur exterior al marmurii. Tot ceea ce trebuia să urmărească în afară de impuls și instinct era imaginea clar întipărită în mintea faunului din palat Poznaș, sătul de plăceri, hâtru, pervers, dar nespus de fermecător Propti Dalta pe bloc și izbi prima lovitură cu ciocanul Aici era locul lui El, marmura, ciocanul și Dalta formau un singur tot Capitolul 10 Faunul era terminat Lucrase trei nopți în șir în spatele cazinoului, trei zile în șir îl ascunsese sub o țesătură de lână. Acum îl dăduse la bancul lui de lucru. Se simțea pregătit pentru ochii lui Bertoldo. Faunul lui, cu buze senzuale pline, cu un șirac de dinți albi, obraznici și cu o limbă nepăsătoare ce abia se ivea dintre buze. Tocmai lustruia creștetul capului cu pietra ardita și apă, ca să ne tezească urmele și punctele albe lăsate de daltă, când sosiră ucenicii și Lorenzo se apropie pe alee. Se opri în fața bancului de lucru. Ah, faunul meu din studiolo, făcu Lorenzo. Da, dar văd că nu i-ai făcut barbă. Am socotit că nu e necesară. Datoria copistului nu e să copieze. Sculptorul nu e un copist. Nici chiar când e ucenic? Nu, trebuie să creeze ceva nou din ceva vechi Și de unde izvorăște noul? De unde izvorăște toată arta? Dinăuntrul artistului Îi se păru că întrezărește o licărire în ochii lui Lorenzo Imediat reținută Faunul tău e bătrân? Nu trebuie să fie? Nu te-am întrebat de vârstă Dar văd că nu-i lipsește niciun dinte Michelangelo se uita atent la statuia lui. Am încercat să aduc îndreptări celelalte guri care s-a stricat. Ar trebui să știi că întotdeauna la inși de vârsta lui sunt unele lipsuri. La oameni da, dar la fauni nu putu să-și rețină un zâmbet poznaș. Se zice că faunii sunt pe jumătate țapi. Oare țapii își pierd dinții? Lorenzo o din toată inima. Nu m-am uitat niciodată. După plecarea lui Michelangelo alta și se apucă să lucreze la gura faunului. A doua zi, Lorenzo se întoarse la grădină. Vremea se mai încălzise și Bertoldo îl însoțea și el. Lorenzo se opri în fața bancului de lucru. Faunul tău pare să fie îmbătrânit cu 20 de ani într-o singură zi. Sculptorul este până asupra timpului. El poate să îmbătrânească sau să întinerească personajele după voia lui. Lorenzo păru mulțumit. Văd că ai scos un dinte de sus și doi de jos, din cealaltă parte. Pentru a păstra un echilibru. Ei strâns și gingiile în locul unde au fost dinții. lui Michelangelo îi jucau ochii. Ai dat dovadă de înțelegere, refăcând întreaga gură. Altul s-ar fi mulțumit doar să spargă cu ciocanul cei câțiva dinți. Era o urmare firească. O clipă, Lorenzo îl privi țintă, în tăcere, cu ochii lui adânci, căprui întunecați, apoi spuse: Sunt mulțumit să bag de seamă că n-am fiert supă într-un coș de nuiele. Plecă. Michelangelo se întoarse către Bertoldo, care era palid și tremura ușor. Bertoldo nu rosti niciun cuvânt. Apoi plecă și el